Лише Олюнька, держачи дідуся за руку, закрила собі лице другою рукою та стихо плакала. Нарешті старий Луць відкашлянув і каже, «Треба мені, сусіди, якийсь порядок зробити, щоб по моїй смерті не було сварок і гарканини». Шевко догадався, що старий хоче робити заповіт. Він шепнув Андрієві, щоб прикликав ще префекта і писаря. Андрій взяв шапку і хотів вийти, та старий затримав його. Куди ти, Андрусю, хочеш іти? Почекай те, що хочу зробити, і тебе буде обходити. Я гадав би, відзивається Шевко, що добре було б закликати ще і писаря. Ви, певно, пані Лукашу хочете робити тастамент. А на що тут тастаментів? протестував Луць. Або то я маю такі маєтки, чи що? От послухайте ви, пані Якуб'є, щоб знали та й припильнували моєї останньої волі. В мене небагатою мізерії набралося, бо, як знаєте, не було з чого. Грунт розділив я між дітьми, а собі лише стільки от, щоб не зовсім бути на ласці дітей. Шкокольвак. Не треба тут ні префектів, ні писарів. Як більше свідків, то більше мішанина. Один буде одно тямати, а другий інше, і потім не знати, кому вірити. От подай мені Андрію мою скриньку з-під постелі.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 то зате поставити на моїм гробі хрест який. Тут є сотка, то буде для Олюньки на весілля. Старий при згадці про Олюнчене весілля зітхнув тяжко і похитав головою. Йому, любин того, найбільше було жаль на цім світі, що не зможе своєї внучки під вінець поблагословити. Весілля для неї не робіть коштовного, що то варто. Ліпше купити їй що, яку корову або що, то більше буде пожиток. «Усі речі одежину нехай забере Андрій, та й п'ять моргів поля, а других п'ять піде на Олюньку. Більше не лишай нічого, бо нічого не маю. Працюйте так, як я працював, то доробитеся. Ага, а в тебе ганно олюнчені коралі, що я для неї купив. Не забудь же віддати їй, як буде час. Чуєте, пані Якуб'є, за тієї коралі», – сказав, звертаючись до Шевка.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 Не тягни мене за язик та до гріха не доводь по святій сповіді. Це вже вас прошу, пані Якубі, не дайте сироті кривди зробити. А якби ви що побачили не так, то знайте, до суду та й іншого опікуна. А тепер, нате всю ту мою мізерію, та й ви усім заорудуйте». Ганна обидилася тим, що старий не дає грошей синові, лиш чужому чоловікові. «А то раз, або то Андрій».